o kulle muhdetetin bidha, o kulle bidha të mdolale, o kulle mdolale t'in finnar, të, të ndëruar besimtar. Kemi folu në hytë për të kaluara për shenjët e kametit, dhe dhe vazhdojmë të flasim për toa. Allahu subhanahu wa ta ta'ala ka përfaktuar që një piesë madhe shenjëve të kametit dhe zhvjullohet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 Në dhe në këtë tokë do në zhvillohen njëjarjet madhështore të tokës në kohën e fundit Allahu subhanu wa ta'ala e ka zhjerë dhur tokën e shami dhe ka bërët të të begashma Edhe për këtarë syën e do flasin nësot rreth shamit Vlerave që ka shami Edhe hadithemi që ka përmëndur profetis s.a.w. për besintarët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 Ka thënë Allah subhanu wa ta'ala për vlerën e shamit. Subhanën në dhë esra bi abdi i lejlem minë lë mesgjidin harami në mesgjidin aksa lë dhë barak në hauleh. Thët, ima dhëruar është të i cili e mori natë në robin e ti e qeni isra nga gjamija i qabës në haram. Në gjamin aksa, rëhtë të cilës ne kemi hedhur begati. Në gjamin aksa, thët, rëhtë të cilës ne kemi hedhur begati. Kështu ka të reguar Allah subhanuat të anë e që i ka begatuar rrethi qark aksës, ndër rrethi qark përfshin gjithë të vëndë që të reguam. Kjo e i të reguar dhe disa edhe të njashme me këte, në të cilë të reguar të njëti një ide që aloj madhëruar e ka begatuar të tokë, të reguar që tokë e shamë të shto ke begashme. Dhe jo ka një loj veçërije që nuk e kanë tokat të tjera, duke përjaçtuar të qabën dhe me dhinës e të ndëveçanda si kurse shami gjithështo. Por në korë në fundit ka të rguar profetis sallallahu alesillim që imani dhe përqindrojët në shami. Pra në profetis sallallahu alesillim që shtërgojët dhe hadithin i më në Umarit, i lutët allot më dheruar që të begatoj shamin, thot, Allah me barik fi shaminë o jemenina, o Allah begatoj e shamin ton dhe jemenin ton, Ithanoj dërgua Allahut, po nezhdin ton, nezhdi është koja është, domethënë to ka lindjes, që futet domethënë nezhdi, futet mbas edhe nezhdi i sotën dhe Iraku, gjithashtu po në mur të sigurt. I thanoj po nezhdin ton, po nuk po lutesh për përgatitje për nezhdin ton, po profeti sallallahu alajhi wasallam përsëri, o Allah, për oh, Allah bejgatoje Shamin ton dhe Yemenin ton, lutje për profetin sallallahu alajhi wasallam. I, I thanoj dërgua Allahut, po nezhdin ton edhe atje po transmetuosim do duket se të thretën tha profeti sallallaujiselem që atje do të thonë që nga Medinë do të dalin tërmete do të mos prova të madhe dhe fitnet edhe prej atje ka për të dalë briri i shejtanit prej atje ka për të dalë briri i shejtanit nga lindja nga lindja dhe fatikisht nga lindja ka për të dalë al-daxali dhe prea tje do dalje dhe kanë dal historikish fitë të netë dhe sprova të mëdha të muslimanve. Kush lezon historin ka për të shikuar të lejgje të vërtetë? Kush lezon historin ka për të shikuar të lejgje e mësët vërtetë? Kjo adis të rëgojnë qartë që profetis sa valojnë se nuk ka përqyrë që të lutët për neshë sepse e zhvëndi fitën e e porë kërsh lutër për shamin dhe për jemenis ato e mëndët begashme dhe filloj me shaminë për të reguar që shami shi begachem, sikur se ka të reguar Allah subhanu e talë në Quran. Gjithështu, profetit sallallahu a.s.m. ka dhe në hadithin që e trasmeton tjirë midhiju, edhe të tjirë edhe është hadithi sakt. Ka dhe në tu bali sham, mirësit ma dhe ka shami, ose i kuptim një gjashëm e këta, i thanë përse kjo i dërgujë Allahut, Tha sepse me lajket e mëshiruesit kanë shtrirë krahat e tyre mbisham. Sepse, thot, me lajket e mëshiruesit kanë shtrirë krahat e tyre mbisham. Më më dhënë, dhëta eruan Allah i më dhurër shamin dhe banorër të shamin me me lajket e ti. Në kohë në fund, kur të ndodhin së provat e më dhahë. Gjithashtu Allah subhanu e tala, ta <kohem> e ka vëqurë shamin që ati dhe jetë imani. Imani dhe besimtarë të vërtet do përqendrohen të gjithë në shamë në kohën e fundit. Edhe, me sa të regohën dhe për hadithë shumit se këtyre besimtarëve të vërtet që do ndë gjithë në, në shamë janë njo arabë, nuk janë arabë. Të regohën dhe i hadithë i cili do vimë më mrapa në hytë bëtjerë kërë pasën për të gjalin që një, një prej gravet sahave që quet, e quatë Bintu Abi Al-Akerr Um Shariq Bintu Abi Al-Akerr e, e pyet Profetin sallallahu alaihi wasallam që në kone fund të kur përqendrohet besimtarët në xhami i thotë ku janë arabët atë ditë? Thot Profeti sallallahu alaihi wasallam arabët atë ditë janë pak. Si ka mundësi të janë pak? Çdo kush mund të pyet se kur shikon gjendjen e sotme të botës islam, sa shumë arab janë? Do të thonë numri i tyre arab folës sot e kanëon rreth në mbi 200 milionë mund të jetë ose më shumë. A ditë do jem pak. Me sa duket, Allahu te di më mirë, kuptimi është që arabët shumicë aty do shkatërrohen dhe do vdesin nga luftrat. Dhe prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që Shamin Allau i madhur do ta ruaj të taru edhe besimtarën të për të tregu besimtarë që drejtohuni në Shām se atë ka porrëtu Allahu kurse vendet tjera nuk kanë siguri nga kjo lloj rujtje. Nuk kanë siguri me këto rujtje dhe domoshemendë që do shkatërrohen dhe do vdesin gjithë ata që janë aty. Transmetone Budarda, radhiallahu anun se profetis sallallahu aleyhi sallam ka thënë, isha një dit në gjumë, edhe pashë, pashë që thot amudul kitab, ka në thënë djetarët amudul kitab dhe thot baza e librit, dhe më thënë, se të është pushteti i Koranit, thot si kurë morë, pashë kodës time, më morën, edhe me ndova se të është duket, pasaj në nduqë e me shikimë, Edhe pa ashtot një e pa ashtosit dritë vezullonte në qiell dhe, dhe u drejtua për në Shām. Libri, Kur'ani, pushteti i Kur'anit. Dhe atë pa profeti sallallahu alajhi wasalem kuptoj për ëndrës, profeti thaa: "Ela wa inna al-iman hina taqaw al-fitan bi-Shām." Qoftë imani do ndodhet në Shām kur të vijë në fitnë. Kur të vinë provat e ndava për njerëzimin, imani do ndodhet në Shām. Ati do përqendrohen besimtarët e vërtetë. Hadithin e transmeton Ahmedi hadithi i Sahih. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka parësin turat që ata të drejtohen në Sham në kohën e fundit, në kohën e provave të mëdha. Transmeton Abdullah ibn Hawale. Thot, pa profeti sallallahu alejhi dhe sellem i hadith i gjatë ndër tjerë i thotë: "Drejtohu në Sham." I thotë: "Shkon në Sham, se ajo është tokë e zgjedhur e Allahut." po drejtoiun shanset se, se Shamin është tokë e zgjedhur nga Allahu. Dhe Allahu do zgjidhë për të rrugët e tij të, ti të zgjedhur. Dhe Allahu i madhëruar më ka premtuar mua që do ta ruaj Shamin dhe banorët e Shamit. Dhe Allahu subhanahu wa taala do më ka premtuar mua premtim për Allahu, nuk e ka premtuar as i doru i të ruaj banorët e Mekës, as banorët e pavit. As banor të Dierve, nikoj që për Mekën ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem që Qaban nuk ka për ta lejuar që të derdhin gjakun të vetëm se banor të Qapës ka thënë. Edhe kur ta vëjnë ndonjë gjëje, atëherë mos pyet për shkatrimin e arabëve. Kështu thotë. Atëherë mos thjet për shkatrimin e arabëve, më sa shumë do shkatërron arabët, atëherë kurta lejojnë vrasin e Qabës. Që është vendi i shenjtë. Dhe profetit sallallahu alaihi sallam thot, i të thot abdullab në havales të kshilojnë në sham, sepse atje Allah i madhuruar në mund ka zjedhër të tokën në shami dhe atje do zjedhje e robrit dhe ti të zjedhë dhe Allah i madhuruar më ka premtuar mua, shami dhe banor të shami. Dhe do të i ruaj ata, trasmeton e Budaudi, hadithë në shisa. Gjitha shu trasmeton e abdullab në amër, ibnu lehas, thot kam të gjua profetin sallallahu alaihi sallam se ka thëmë, Së të kunu hixhetun pas hijra do ket hixhet mbas hijret hixheti është emigrimi por jo për hir të dunjas për hir të fesit sikur zë ka emigruar profeti sallallahu alejhi dhe shokët e tij për të ruajtur fen e tyre kanë emigruar dhe s'kanë emigruar ndërkohëa besimtarë të mirë nga vendet e çia për vende të mira dhe nga vë dëshirë për të vendin të imanit dhe nga vë të gjunave për të vend ku, ku njerëzit bindën Allah subhanahu te ala edhe thot profeti sallallahu alejhi O do ket hijjet mbas hijjetit. Dhe njerëzit më të mirë të tokës, banorët më të mirë të tokës do jenë ata të cilët shkojnë dhe emigrojnë në vendin ku ka emigruar Ibrahimi alayhiselam. Në vendin ku ka emigruar Ibrahimi alayhiselam dhe do ngjelen në tokë njerëzit më të cilinj. Kjo hađihet rasulullah udhëdhëti i hadithit i saktë, dhe vendi ku ka emigruar Ibrahim alayhiselam është Shami. Shtu të regonë profetit sallallahu e sallam që njërëzit më të zjedhur janë atat të cilët e migrojnë për në sham, ko në fundi kur të, të shfajkjen fitnët e në dha. Gjithashtu, në ka të reguar profetit sallallahu e sallam që banorat e shamit janë peshorja e umetit islam. Nëse të shiron të di shgjendje në umetit islam a janë regu dhe po nuk janë regu, dije që, Saka që njëhet vetëm duke shikuar banorët e Shamit. Po qenë se banorët e Shamit janë në rregull, Ometi i Sam është në rregull. Po qenë se banorët e Shamit nuk janë në rregull, Ometi i Sam nuk është në rregull. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që të rasmëton, wow, kurra, nga baba e transmeton Muawio ibn Qurra nga ibn Abi Thos. Kur të prishin banorët e Shamit nuk ka hajer te qiu. Kur të prishin banorët e Shamit nuk ka hajer te qiu. Pas sa i vot profeti sallallahu alejhi dhe sallam do ngellet një grup nga ummeti im të ndihmuar do të ndihmojë Allahu i madhëruar dhe do t'i bëj triumfator ata në në të vërtetën nuk i dëmton ata ai që i le në ballt ata derisa të, të bëhet kemeti domethënë ka premtuar profeti sallallahu alejhi dhe sallam që ndër gjithë umetin islam do ngeleni një grup që do të jetë në të vërtetën e pastër që ka zbritur Allahu tek profeti i tij sallallahu alejhi dhe sallam dhe një transmitim të të hadisit thuët, që e transmiton Malik ibn Juhamir nga Muawja radiallahu anhu, dhe dhe ata ndodhe në sham. Këta njërës të cilët ka përmtuar Allah për ta që dhe jenë të ndimua në të vërtenë, dhe jenë të vërtenë të të një gjukimit, dhe të këta dhe ndodhe në sham. E transmiton Malik ibn Juhamir nga Muawja radiallahu anhu. Gjithashtu ka të reguar profetit sallallahu aleyhi sallem, që betejat madhështore të muslimanëve me jo muslimanët do bëhen në sham. Gjithë përplasja, përplasja e qytetërimit islam me qytetërimin jo islam do ndodhi në sham. Edhe do vihen hutbe të ardhsme inshallah po na dha Allah u jetë dhe iman. Do tregojm ngjarjen e djalit që që, që, që do të përsëndrohet në fund fare në sham. Edhe Isa alayhis salam në sham do zgjres. Edhe aty do formohat dhe shteti Islam Khilafejt i Islam në sham do përkjendro Si shumë të regojmë hëtë përto I kanë të reguar profetis sallallahu alesillem Në konë në ti që disa njerës pan Në barë e lufta Ta profetis sallallahu alesillem Kanë gënyër, tani Tani t'u loj lufta Edhe të ngejlet një pjesë o meti tim Ata do të bërshdojnë të luftoj Në të vërtetën Dhe Allah i më dhuruar, përshkak të këtyre, doa humi zemë më disat të tjereve. Dhe, po të profetisë sallallohi sëllim më mbrapa, kali e ka mirësin e ti në balin e ti dërdi një gjukimin, sepse kali përdoj për luftuar rrug të Allahot. Pasaj, po të profetisë sallallohi sëllim. Dhe mua më shpalët, dhe Allah u shpalët që unë dhe vdesë së shpeti dhe nuk dhe që nërojt ndërsa ju të ndishë një grupe-grupe duke vrar njëri tjetërin të regonë që të ndodhë dhe në fitë në mesë muslimanëve ndërsa thotë pas te profetis salallam, dhe dhëndë banimi qëndra e besimtarve dhe jetë shami wa uqru daril mu'minin e shami transmiton në sajt e tjë hadit në shisak në këta hadit të regonët qartë që përqendrimi i besimtarve në kohë në fundit dhe jetë në shami dhe të, të uqru daril mu'minin e shami për qendrimi besimtarëve dhe jetë në shumë. Gjithashtu, ka të regurë profetisë Sanalloisenim në hadithet të shumë ta, që grupi i shpëtuar dhe i pala e ndihmuar të cilët Allah i më dhëruar do t'i ndihmuaj me me lajket e ti dhe me mëshirë në ti dhe me ndihme në ti dhe do t'i duaj e të refitorën në të ndodhe në shumë. Kanë transmituar mbi të të mëdhjit sahabë, Hadithin e profetis sallallahu aleselë në të cilin thot, në një një grup në ometi im, fitimtar, triumfator, në të përtet, nuk i të mtona ta a i që i letan barë desat vi urdre Allah dhe ata janë të gjendje. Në një transmitim thuet, desa i fundit i tyre të luftojt dhe gjalin, ku dhe luftojnë shamë. Në një transmitim si që tërguan nga Malik Mjuhame, nga Muavira, dhe Allah në thot, që ata ndodhe në shamë. Jesus trasoton Zaid ibn Arqam, profetis, sallallahu alaihi wasallam ka treguar te një din hadith dhe thotë do gjelë një grup gometi im triumfator në thot, të vërtetën dhe u thotë banorëve të xhamit un shpresoj që t'jeni ju o banorë të xhamit transmeton Abu Daud at-Tayalisi hadithin e tij. Gjithashtu në një transmetim thotë o i dërguar Allahut Po i thon oj degura Allah ku ndodhen ka njerëz që dojën të hynë un votor në vërtetën, tha ata do ndodhen në kuts dhe në vendet rreth kutsit, domon shami, dhe në vendet rreth kutsit. Tash këtë hadith e transmetojnë mbi 18 sahabe dhe është në hadithe që mund të themi që është hadith mutawatir nga hadith më saktë. Ata transmeton Mughira Shorba, Muadi, Thaubani, Jabil Msamura, Jabil ibn Shu'ba, transmeton Muawidh ibn Sufyan, radiyallahu anhu Muadhi, radiyallahu anhu Thauban, Jabir ibn Samura, Jabir ibn Abdullah. Rokbeb në amir edhe të tjerë, të shumët, të cilët të gjithë të regojnë, që besimtarët në kohë në fundë të përqendrojnë në shamë. Edhe ati do përqendrojnë të imani, edhe ati do zbres dhe do vihi la feti si gjithë të regojnë në këtë hytëbë. Dusë Allah në më dhëruarët në ruaj në gjithë do fitën të aboj për e tyre të cilët e ruaj në imani e tyre dërmë të e kjeft. El hamdulillahi wa salatu wa salamun ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Trasmohton gjithashtu Abdullah ibn Umar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadith të saktë që besimtarët do t'i luftojnë xhufut në Sham. Domethënë po tash shikosh me mendi të gjithë pesha e Islamit ka për të në mbi Sham edhe me banorët e Shamit. Prandaj dhe Allahu i madhur ka treguar që ata janë të zgjitur të Allahut mëntal. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që njerëz më të mirë ata që emigrojnë për në Sham. Po profeti sallallahu alaihi wasallam do t'i luftoni çifutët. Këtë e transmeton Buhariu. Derisa të shihet të fshihen çifutë mbas gurëve dhe mbas drurëve, do të fot guri dhe druri. O rob i Allahut, o musliman, ky çifut jaqu është një fund mbas me epër ndaj edhe britat. Por kjo është një kohë kohë mrekullish, nësinë mbogërit Allahu i madhuarën të bën që dhe gurët dhe drurit të flasë. Nuk është shaka.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 muadenu gjel. Radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka than: "Umranu Beitil Maqdis kharabu Yathrib." Ka thën banimi i Kudsit do të thot shkatrrimi i Yathribit i Medinis. Pastaj thot shkatrrimi i Medinis do të thot shfaqja e betejës mëdhe. Po shfaqja e betejës mëdhe do të thot çlirimi i Konstantinopolis. Çlirimi i Konstantinopolis do të thot dalja e Xhalit ngjaje njëra pas tjetrës. Shikoni si janë grumbulluar sot xifutët në kuc me kaderin e Allahut për të ardhur tek kaderi i tyre përacaktimi që ka përcaktuar Allahu për ta. Sekuret e diellit, por Allahu më dhurou ka premtuar besimtarve që kucsin do, do, do ta vërtet, do ta trashëgojnë ata besimtarët e vërtet dhe do ta fitojnë ata. Edhe ty do ndërtohet dhe ka për Islam, nga dy të zbritur xilafetin e Islamit. Ne ato përqendrohet dhe të gjithë besimtarët do të dërragonë nga Medina. Do të largohet nga Medina për të shkorë për të banuar në shamë, zepse ati do përqendrohet shtetë islamë, në kutës dhe në vëndë të rrët kutësit. Këshu të regohet në këte hadith, dhe kësh hadithi sakt, thotë, momenti kër të banohet shami, kutësi, thotë të shkatrohet Medina. Do të dhe njërëzit bosh, në i hadith të regohet që në Medina do bëhet aqë bosh, do bosh ati sa aqë shumë, sa shumë. Hyjn edhe kafshët e egra në xhaminë e Profetit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë të kam njeriu. Kalojnë ujë, dhe pra të dhelpra të bëjnë në xhamisë. Sigur do ndodh kjo fte dii Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot kur të prishët jetë privi do do ndodh domthonë betejë e madhështore. Malhamatul Kubra, një lloj betejë e madhështore, të cilën e di Allahu subhanahu wa taala se ndemë të kujt do do ndodhe, çfarë do ndodhin këta. Nisë detant ahetë një betejë që i tregojmë në hyr të ardhshme, në cilën treguohet betejë që bën muslimanët kundër romakëve. Pastaj do të bashkasin muslimanët dhe shkon të tëshirojnë Kosovën në Apollon, në Stambollin e sotshëm. Arsyet pse do të tëshirojnë, të të po ti të shikosh ngjarjet, ato kanë lidhje me njëra tjetrën. U tregova nitën e kaluar që lumi Eufrati kalon në një përqind të madhe ose buon nga Turqia. Pastaj kalon në Siria, nga Siria për në Irak. Dhe e kam lexuar dhe është vërtetuar që Turqia është duke ndërtuar shumë diga masështore, në të cilat ata duan ta bllokojnë lumin Eufrat, kështu që kjo do të thotë që njerëzit do të bezin ujë. Ky është kuptimi i kësaj. Domthonjë, në Shamlë dhe në, dhe në, në një Irak do të bezin ujë. Për, uj. për këtë arsye, nuk është çudi që besimtarët të shkojnë të ta çojmë në atë Kostandinopolin për të hapur digat e ujt, për të qiruar në mënë muslimar nga, nga, nga, nga vdeka. Allahu e di dhe më thënë realitetin e të përtejtë. Të janë fjeshtë mendimet e njerëzve. Më pas, fashqë që mehdi dhe përqendrohet në shamë, kur të dali dhe përqendrohet dhe ushtëria, e ti dhe e nëndodhën në shamë. Ka të reguar profetisë sënë Allahu e lësëllem në hadith, u ka treguar banorëve të Shamit erdhën disa persona nga Perëndimi ka kanë dietar perëndimorë quhen quhen banorët e Shamit mkonin profetin Sallallahu alaihi dhe u ka thën profeti Sallallahu alaihi dhe hadith transmeton Abu Daud dhe hadithi sakth fë docioni gëdishun në arabik gëdishun në arabik ku do të shëhen domethënë do jeti pushtuar do të shëhonin gëdishun në arabik do do luftonin gëdishun në arabik do t'u hapë Allahu do të ato Allah që ta fcitonin të do do sulmani persin edhe do t'o hapë Allahu madhëruar. Më pas do sulmani Romën dhe, dhe do t'o hapë Allahu madhëruar. Ky është pretendimi profetit sallallahu alajhi wasallam. Më pas do sulmoni Dhejalin dhe do t'o hapë Allahu madhëruar, do mund do fitoni kundër tij. Ka thën Nafi' i ka thën Xhabi, o Xhabi, ne, nuk mendoni me nga hija që me kuptua nga argumentet fetare, mendojni që të gjari nuk ka përdalë dërsa të shirohet, të shirohet Roma. Hadithin e në trasmeton imam muslimi dhe më dhen është nëse, nëse, nëse i saftë. Hadithi. Gjithë shukë të reguar profetis sënë allahën i selëm në hadithi që të trasmeton e Budaudi. Edhe kjo është hadithi saftë. Të regon që muslimanët më ushtrinë e tërë dhe jenë të përqendruar në shambë pa profetit sallallahu alaihi wasallam fustatul muslimin youm almalhama alghouta ila janibi madinatin yuqalu laha dimashq kot ushtria e muslimanëve ditën e betejës madhështore ose të betejës madhe do ndodhen në ghouta ghouta do të është, është një vend i cili ndodhet pranë një qyteti që quhet Damask edhe sot e quhet ky qytet ghouta dhe ndodhet shumë afër Damasku mbas sa 10 kilometrash dishkam Atëzu do të përqendrohen në të vendi, domthonë ushtria e muslimanëve. Kjo tregon gjithë, gjithashtu tregon, domthonë rasti një gjë të vetme, që muslimanët besimtarë të vërtetë në kohën e fundit do të përqendrohen shumë. Pse? Nga vit në të mëdhaj që do të përhapen gjithë botën, ai sa njëri nuk e mban do të fënë ti, aty ku ndodhu do të detyrohen njerëzit të migrojnë ata që duan fënë të tërë më shumë se saka ta dinë dhe pasurinë e tyre. Gjithashtu ka treguar Hudheife, që kjo tregon Të regon për, për etapat e shtetit islam se si do kaloj në to Thot Hodefe radiallahu Ka thonë profetit sallallahu alai sallim Do jetë tek ju pushteti i profetsis Sa të dojë allahu? Pas taj, kur të dojë allahu e lërgonë ata Më pas do jetë tek ju khilafeti si pas profetsis Khilafet dhe në që vinë në kërifet e drejtë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 Si shka thëmë profetën sërnë hadit, gjykojnë me ligjë nisam. Mbasti ka në ardhën mbretërit që bënin pa dëritsi, por prapë kishnë një farë dëritsie. Mbasti ka në ardhën pushtete, pushtete që këtë pushtete të arabën dhe në veçën të i, pushtete dhe diktaturës të cilët e kanë shkataruar umetin islam dhe i kanë bërë muslimarën dhe jotë flasin e vete por t'i kenë frikë të pushtetet dhe një gjumë. Edhe kam vrarë, dhe kam tërtruar, kam bërë, kam bërë, ajsa ka dashë Allahu dhe të ashti po bjën momenti që ato përshtetit po bjën të poshtruara. Hadithin këta hadith e trasmeton në Budavu dhe Tajalis. Dhe kam dhëndhën djetarë që këtë kjë khilafet të zilë dhejtë si pasë profetsis, kam dhëndhën dhejtë djetarë kuptimi tjë që dhejtë kur të dalim me hdhia, radhjallahu anhu. Në basaj, thotë profetisë sënë Allahu a.s. që dhej Abdullah ibn Havales. Dhe kjo ka lidim hadit e mësibën që të rëguam, thot, o, Abdullah ibn Havale, kur të shikosh khilafetin që të zbresi në kutës, kjo të rëgon që khilafetin të zbresi në kutës. Dhe që të zbresi khilafetin në kutës, dhe thot që ty duke këtarë miqë, edhe miqë momentarisht ndohën, dhe muslimanën janë të gjithë, janë të gjithë, të gacën, po që se të hapët rrugat, shkojnë edhe të të han nga padrejsi nga zullume të mëdha që kanë bërë çifut në botë, çka si ka thënë Allahu më dhuruar për ta, për çifut, qoft uletu sidhun fil ardhi merratin, do shkatrronin tok dy herë dhe ata kanë bërë shkatrim shkatrimin të shkatrimi shkatrimi ka më të madh. Shikosh shkatrimin e tyre ekonomik, shikosh shkatrimin e tyre politik, shikosh shkatrimin e tyre moral. Çdo uaj gjëja kanë dorë në pësllikun, në atë pësllikun çifutot. Krisat mund të urryrat tek Allahu subhanahu wa taala. Si shtë regohet dhe për hadithet sakta. Edhe kjo të regohet që kur zbës khilafetit dhe këta meqë, dhe shkënë musimani të solmojnë, pa në të vendosën khilafetit atje. E thot oa të bëmë në havale, kur që i kosh khilafetin që dhe zbresi në kudës, atë herë dhe të kanë ardhur tërmetet dhe gjëratën dha dhe kja metja të erëk në për njerëzve, se dora ime mbi kokën të ndaj. Se dora ime mbi kokën të ndaj. Dhe më dhenë në të kohë kur muslimanët të përqendranë në shamë dhe të qërënë në shamin nga që i fudët kështë shqirimi i parë që pritet dhe të duke se shumë afërë. Në basë këti pritet në njëarjet e më dha edhe atërë allohi madhëruar mund të nëzirri besimtar të vërtet edhe atërë pritet dalje mehdit r.a dhe medaljen e ti pasaj vin gjërat një pas një janë të qarta fare derisa të vitë gjali e dhisi sallallahu alaihi dhe salam për të vëruar se ndodhin ato që ka caktuar Allahu subhanahu teala. Të gjitha këto gjëra vëllazër janë një lloj paralajmërimi për njerëzit që zgjohen nga gjumi. Dhe profeti sallallahu alaihi dhe selemi ju më kohë i ka treguar të, të hadithe. Ai ka treguar që besimtarët e vërtetë të, të kuptojnë kush duhet të jetë trajektoria rrugës së tyre në jetën e tyre. Çfarë do të bëjnë ata? Nëse ndonë në sprova, ku dhe të shkosh, ku dhe të drejtojsh, ku dhe të futesh, ku dhe të dërzojsh. Edhe ka të reguar Prof. Srem që besimtarët mund të arruaj një marën e tërë vetëm në shamë, kur ndonë në sprova të mba, sepse mos besimtarët përpikën dita ditës për të shfaqër armisin, edhe të shfaqën akoma dhe më shumë, ku ndetë besimtarëve. Sikur se për djemë nga dita ditës që si atajnë duke i vrarë besimtarët që ësht Të, cil, në të cilat janë duke i djegur muslimanët e gjallë. Kristerianët, kristerët po i djegin muslimanët e gjallë. Shumë mos u çudisni që diçka e tillë të ndodhë në çdo lloj vendi të botës. Sepse urrëjtë e tyre janë shumë më të mëdha kundër Islamit dhe ata janë duke siguruar që Islami të po triumfon. Islami ka triumfuar në të gjitha fushat e jetës. Edhe po triumfon kundrejt kufrit e mohimit dhe shirkut me të gjitha aspektet. Në çdo lloj aspekti është i ri, gjithmonë ngjëlet i ri edhe pse është i vjetër, sepse shfeja e Allahut nuk ka nevojë të rinovohet, nuk ka nevojë të vutën të gjëra të reja. Më vëtojnë që zbotohet dhe do shikosh se çka i gjithmonë është i ri, gjithmonë u servin njerëz të zgjedhur më të mirë për cilët ata kanë nevojë në jetën e tyre. Dhe në kohën e fundit Besimtarët, kur nuk kanë zgjidhje tjetër për tjetuan më në të tyre, profetit salasenem ka të reguar që ata duhet të të të rritonë në sham poqesët të shirojnë që të ruaj një manë në tyre. Në i hadith tjetë ka të reguar që besimtarët dë të rritonë në bërmale. Dhe të reguar në i hadith që profetit salasenem ka të reguar që shumit sa të të rritonë në bërmale do vdesin, nësë do vritin. Ndërsa Allah i madhuru ka premë çotat të cilët shum, do shkojnë në shām, do ti ruaj edhe ati dhe aty do jet qendra e besimit, e imanit, lutja Allahu më dhuroj, na ruaj imanin ton, lutja Allahu subhanahu teala, na forcoj të mbykë, lutja Allahu më dhuroj, na ruaj nga çdo fitnë, na ruaj nga sherrri i kamedit, nga sherrri i shenjave të kamedit, nga sherrri fitnë e mbavë, të cilët janë duke ardhur, lum për ato që zgjohet në gjumë mirë, për ato që flet gjumë mirë, për ato që flet gjumë, lutja Allahu na forcoj të mbykë.